Här i Bollstarnäs, sydost om i centrum, låg det tidigare många handelssträdgårdar eftersom det här är ett mycket gynnsamt och fruktbart område. Det finns fortfarande flera växthus kvar i trakten. Bostadsområdet Grimstaby som ligger här, har fått internationell uppmärksamhet på grund av sin annorlunda arkitektur. Bostadsområdet, som har en stark bykänsla, består av tio gårdar med grönområden och lekparker och byggdes under 1970-talet. Dels på åkermark, dels på en villa villatomt med fruktträdgård. Och man har i stor utsträckning sparat träden vilket gör att gårdarna fått en ombonad karaktär. En äldre villa med trädgård som fanns här innan bostadsområdet byggdes har behållits. Söderut, ner mot Norviken, där det nu finns ett villaområde har man återfunnit flera gravplatser. Bland annat en grav från järnåldern. Den mäktige mannen brändes på bål och i graven hittade man ovanpå hans kvarlevor två unga män utan huvuden. Männen var sannolikt stormannens trälar och man tror att de har blivit halshuggna för att de skulle kunna begravas tillsammans med sin ägare. Tack för att du lyssnade på denna ljudguide. Besök och lyssna gärna på de övriga ljudguiderna utmed upplevelsestråket.